Проте все ж вирізнялося серед скіфських жінок, переважно низьких і схильних повноти вже в дівочому віці. Може, мати її була гречанкою, але розріз очей, великих і сливовидних, та все ж косопоставлених, вилицювати обличчя і м'яке підборіддя, виказували її походження, і Агал зрозумів, що перед ним улюблена скіпурова дочка – Сарія. Він пам'ятав її ще дівчинкою, незгабною і задерикуватою, яка полюбляла скакати на напівоб'їжджених кобилицях. Божевільна гра, який дуже легко зламати собі шию або попасти під кінські копита. А тепер на нього дивиться справжня жінка, іскорки цікавості спалахують в її очах. Либонь вона знає собі ціну і звикла до уважних чоловічих поглядів. Тільки вдала, що знітилася і опустила очі. Проте одразу підвела їх. Гав стояв розгублений і чув, як стукає його серце. Скіпур зрозумів хлопця одразу. «Подобається?» – запитав без церемонії. Вони були чоловіки і не мусили критися перед жінкою. Нехай навіть дочкою. Все одно вона мала коритися чоловікам. «Так», – нахилив голову Агал. «Ти впізнав Савія?» «Звичайно, вона буде тобі дружиною». Агал уважно подивився на царя. Так от що замислив Скіпур. Немав синів, а Савія – найулюбленіша дочка. Отже, з Кіпурів царський рід – існуватиме. Агал ще раз поглянув на дівчину. Вона нітрохи трохи не знітилася, не відвела очей. І Агал прочитав у них щив цікавість і навіть радість. Вибоні він упав у око Савії. Вона не могла приховати свого задоволення. Зрештою, сподобався дівчині наречений чи ні, це не мало великого значення. Скіпурова воля, була для Савії законом. І все ж збагнув, що йому небайдуже, як дивиться на нього дівчина, і щиро посміхнувся їй. А Савія, здавалось, ніби потягнулася до хлопця. Це помітив навіть Скіпур. «Сьогодні вона стане твоєю», мов, «увечері відсвяткуємо весілля, а це, кибитка, мій подарунок вам». Він зробив знак рукою, із кибитки визернула стара, зморщена жінка. Скіпур сказав їй лише слово чи два, або жінка давно вже знала, що їй належить робити, бо нагайно зникла, а скіпур загалом пройшли до кибитки. Тут було прохолодно. На червоній повстяній підлозі лежали вгонені подушки. Посеред кибитки стояли грецький глечик з оксюгавою, тарелі з сушеними виноградами і фруктами – а Гал сів на підбогу, підмостивши під бік, як і Скіпур в подушку. Савія зупинилася біля входу, стояла і очікувально дивилась на чоловіків. Скіпур зробив їй знак, лише тоді вона схопила глечик і налила оксюгали у срібні чаші. А раптом Скіпур щось згадав, плеснув долонями і до кибитки зазирнула та ж зморщена жінка – цар сказав кілька слів, а Гал, дивлячись, як спритно порається, Савія не почув, що саме, проте зрозумів, що Скіпур віддав якийсь наказ. Це не обходило його, був цілком зайнятий дівчиною, вони ще не перемовили з жодним словом. А Гал ще не чув Савієвого голосу, та здавалося, весь час розмовляє з нею. Зрештою, хіба потрібні слова, коли посмішка Красномовний погляд, жест, значить більше, ніж найзвучніше слово. Агал не помітив, коли стара жінка з'явилася знову, почув лише її легкі кроки і побачив, що Скіпур подає до його чашу. Зашарівся від задоволення, тим більше, що Савія розглядала чашу уважно і зацікавлено. Лише раз захоплено кинула очима на Агала і повернула чашу так, щоб світло падало на неї. Тримала її довгими білими пальцями, і раптом чаша видалася галові значно більшою, ніж була насправді. І скіфи, зображені на ній, ожили, зарухалися. Один натягнув тугуттєтеву лука, стріла із свистом вирвалася з нього, злетіла високо в небо і, певно, стремилася в саме сонце, бо так і не впала на землю. Савія налила у чашу оксюгали, подалаські кіпурові. Він потримав її трохи на розчепірених пальцях і передав агалові.